ישעיה, פרק נ"ה. אוי כל צמא, לכו למים, ואשר אין לו כסף. לכו שברו ואכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר, יין וחלב. למה תשקלו חסף בלא לחם, והגיעכם בלא לשובעה? שמעו שמוע אלי, ואיכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם.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 דירשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו, וישאב הן מחשבותיו, וישוב אל אדוני ורחמיהו, ואל אלוהינו, כי ירבה לסלוח. כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי. נאום אדוני, כי גבהו שמים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם.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 כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון. ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו כף. תחת הנעצוץ יעלב ראש, ותחת הסרפד יעלה הדס. והיה אדוני לשם, לאות עולם, לא ייכרת.